Вільям Сомерсет Моем. На чужій стороні. Хоча ми з блендерами вже багато років знайомі. Я не знав, що Фредді Робенстайн доводиться їм родичем. З Фредді ми вперше зустрілися, коли йому було років 50. А в пору, про яку я пишу, вже давно перевалило за 70. Втім, він мало змінився. Його жорстке, але все ще густе кучеряве волосся, звичайно ж, побіліло. Проте постать зберігла легкість, і тримався він зі звичною своєю галантністю. Легко вірило, що в молодості він був дуже красивий, і що чутка йому не лестить. І зараз у нього був точений семіцький профіль, і блискучі чорні очі, що розбили серце не одній англійці. Високий, ходорлявий, із правильним овалом обличчя та гладкою шкірою, він до того чудово носив костюм. І навіть зараз в вечірньому костюмі виглядав найкрасивішим із усіх відомих мені чоловіків. На його сорочці чорніли перлини, на пальцях платинові каблучки із сафірами. Мабуть, його стиль грішив відомою киткістю, але відчувалося, що він чудово відповідає характеру Ферді. Йому просто не підійшло б ніщо інше. «Зрештою, я людина східна», – жартував він. Можу собі дозволити дещицю варварської надмірності. Мені завжди спадало на думку, що Ферді Робенштейн прямо проситься в літературні герої. Чудова вийшла біографія. Він не був великою людиною, але у призначених собі межах перетворив своє життя на витвір мистецтва. То був маленький шедевр на кштарт перської мініатюри, чиї цінності у повній завершеності. Тільки, на жаль, даних було б замало. Така біографія повинна була б складатися з листів, які, швидше за все, давно були знищені, а також із спогадів тих, хто дуже старий і незабаром зійде в труну. У самого Ферді пам'ять була феноменальна. Але він не стане писати мемуари, бо спогади його – джерело глибоких інтимних радощів, а людина він такту бездоганого. Та й не знаю я нікого, окрім Макса Бірбома, хто міг би відповідати подібному герою за заслугами. У сьогоднішньому жорстокому світі лише він здатен поставитись до банального з такою ніжністю та порушити таке м'яке співчуття до марності. Дивно, що Макс, який, мабуть знає Ферді і набагато довше, і набагато краще за мене, не побажав заради нього пускати в хід свою витончену фантазію. Ферді був просто створений, щоб потрапити до Макса на перо. А іллюструвати цю вишукану книгу, що стоїть у мене перед очима, слід було б, звичайно, обрі Берцлею. То був би потрійний пам'ятник, споруджений великими на честь одноденки, що спечувала б навіки у чарівно-прозорому бурштині. Перемоги Ферді були свіцькими і ресталищем його служило велике світло. Народився він у Південній Африці, до Англії приїхав уже у 20-річному віці. Якийсь час займався біржовими операціями, але, успадкувавши значний батьківський спадок, залишив справи і вдався пустому життю. Англійське товариство тоді ще було непроникне для сторонніх, і єврею нелегко було прорватися крізь його перепони. Але перед Ферді вони впали, наче стіни Єрихона. Він був красень, багатій, він любив полювання, він був приємний у спілкуванні. Йому належав будинок на Керзон-стріт, обставлений дивовижними французькими меблями. Він тримав кухаря-француза і їздив у двохмісній кареті. Цікаво було б дізнатись, як і з яких кроків почалася така блискуча кар'єра. Але відомості про це покриті мороком невідомості. Коли ми з ним зустрілися вперше, він уже давно мав славу одного із найелегатніших людей у Лондоні. Сталося це в Норфолку, в одному із великих фшенебельних будинків, куди мене як молодого романіста, що подає надії, запросила господиня, яка мала слабкість до літератури. Товариство там зібралось найвибраніше, і я був сповнений трепету. Нас було 16 чоловік-гостей. Я почував себе невпевнено і самотньо серед членів кабінету Гранд дам і перів Англії, які говорили про людей та обставини мені зовсім невідомі. Вони трималися вічливо, але байдуже. І я не міг не усвідомлювати, що так чи інакше є для господині Тягарем. Врятував мене Ферді. Він сідав до мене, походжав зі мною – Розмовляв тільки зі мною. Щойно він дізнався, що я письменник, як відразу заговорив про драму та роман. З'ясувавши, що я довго жив на континенті, з великою приємністю став розмірковувати про Францію, Німеччину, Іспанію. Можна було подумати, що він і справді дорожить моїм товариством. Він подарував мені приємне відчуття того, що ми з ним щось зовсім інше, ніж решта гостей. І на тлі наших з ним розмов про високі матерії, всі інші, про міжнародне становище, скандальні розлучення якихось подружніх пар і небажання фазанів підставлятися під кулі. Просто несерйозно. І якщо в глибині душі Ферді справді відчував хоч тінь зневаги до бадьорих і енергійних панів, що оточували нас, я переконаний, що тільки мені дозволив він помітити це почуття» але озираючись назад, не можу не запитати. А раптом це був зрештою лише поштовх і дуже тонкий. Йому, звичайно, подобалось випробовувати свої чари і наважуся помітити непритворне задоволення, яке я отримав від нашої бесіди, йому лестило. Але все ж таки у нього не було якоїсь іншої причини нянжитись із маловідомим романістом крім щирого інтересу до літератури та мистецтва. Я відчував, що ми обидва, по суті, були однакові чужі цьому колу. Я тому, що був письменником, а він тому, що був євреєм. Але я не міг не заздрити невимушеності, з якою він тримався. Він почувався як удома. Усі називали його Ферді. Здавалося, добрий настрій його не залишає. За словом, будь-то шпилька, жарт чи репліка у відповідь, він не ліс у кишеню. Його любили в цьому будинку тому, що він усіх смішив і ніколи нікого не ставив у незручне становище, сказавши щось недоступне розумінню присутніх. Він надавав їхньому життю легкий присмак східної романтики. Але робив це так розумно, що від цього вони ще більше відчували себе англійцями – з ним неможливо було скучити, і якщо він опинявся серед запрошених, можна було не боятися, що за столом повисне вбивча мовчанка, як буває часом у британців. На випадок неминучої паузи у Ферді Робенстані завжди була тема, яку всі знаходили кумедною. Безцінна знахідка будь-якого товариства. У пам'яті він зберігав невичерпний запас єврейських анекдотів. Він був чудовим імітатором. Наслідував єврейський акцент і міміку дуже чудово. Голова в нього при цьому йшла в плечі, обличчя набувало хитруватого виразу, а в голосі з'являлися ялені нотки. І тут перед вами з'являвся рабин, або старий, або розбитий камівояжер, а той тостуха товстуха-звідниця із Франкфурда. Насолода була як у театрі, тому що сам він і був єврей, і не приховував цього. Ми реготали до впаду хоч і не без легкого збентеження, принаймні мною. Мені не зовсім зрозуміло, що це за гумор, який наказує так жорстоко сміятися із власного племені. Пізніше я дізнався, що єврейські анекдоти були коником Ферді Ребенстайна, і майже не було випадку, що попинившись з ним в одній компанії. І я пізно чи рано не почув від нього якогось найновішого анекдоту. Втім, найкраща історія, яку він мені розповів, була аж ніяк не єврейською. Вона справила на мене таке сильне враження, що назавжди запала на згадку. Але чомусь мені ніколи не здавалося нагоди переказати її. І якщо я наводжу її тут, то тільки тому, що цей незначний, але цікавий епізод стосується людей, що її імена залишилися у світських аналах Вікторіанської епохи. І, на мою думку, шкода було б забути його. Ферді розповів, що з давніх давен у ранній молодості він якось зював у одному заміському будинку, де познайомився з місіс Ланстрі, яка перебувала у розквіті краси і легендарної слави. Будинок цей стояв не так уже й далеко за годину другої їзди від маєтку герцогині Сомерсецької королеви. Іллінтонського параду краси. А оскільки Ферді був трохи знайомий з гарцогиною, йому спало б на думку, що було б дуже смішно звести обох жінок разом. Думка ця сподобалась місіс Ленстрі, і він негайно відправив гарцогині записку, чи не можна привезти до неї в гості відому красуню. «Було б тільки справедливо», – писав він якби найчарівніша жінка нинішнього покоління. Справа була в 80-х роках минулого століття. Могла віддати шану найчарівнішій жінці покоління попереднього. «Неодмінно привозьте», – була відповідь. Але попереджаю, що для неї це буде шоком. Вони приїхали в двох коней кареті. На місці Селанрі був блакитний капелюшок із довгими атласними стрічками, що щільно прилягав до голівки, і підкреслював витонченість ліній. І Її сині очі здавалися в ньому ще синішими. На зустріч гостям вийшла маленька, потворна стара карга і вперла свої очі у променисто прекрасну гостю. Вони випили чаю, поговорили і рушили назад. Дорогою місіс Лангарі не промовила жодного слова. Ферді помітив, що вона тихо ковтає сльози – коли вони повернулися додому, вона піднялася до себе і ввечері не спустилася на обід. Її вперше пронизала думка, що краса смертна. На прощання Ферді запитав у мене адресу і коли через кілька днів я повернувся до Лондона, запросив мене пообідати. Нас було шестеро людей – американка, дружина англійського лорда художник із Швеції, актриса та відомий критик. Їжа була чудова, напої прекрасні. велася невимушено та розумно. Після обіду Ферді попросили пограти на роялі. Як я потім з'ясував, він завжди грав лише віденські вальси. Вони становили його особливий репертуар. Грав він без найменшого надриву, ритмічно, Щіткими фазуваннями Та прекрасною тушею Цим обідом Почалася довга низка наших спільних трапез Він запрошував мене разів за два чи три на рік А згодом ми все частіше і частіше Стали зустрічатись і на світських раутах. Моє становище в суспільстві зміцнілось А його, мабуть, трохи похитнулось В останні роки я зустрічав його часто на прийомах, де серед гостей бували і інші євреї. І в його блискучих очах, коли вони на мить затримувались на обличчях одноплемінників, ме готіло, як мені здавалося, добродушне здивування. Куди, мовляв, котиться світ? Інші вважали його снобом, на мою думку, несправедливо. Просто волею обставин у ранній юності йому зустрічалися лише знаменитості. До мистецтва він мав справжню пристрасть і у спілкуванні з його творцями повертався найкращою своєю стороною. Ніхто краще за Ферді не знався на старовинних меблях і завдяки йому було врятовано чимало цінних предметів обстановки, що перемістилися з гориш родинних маєтків на почесні місця у вітальні. Він любив походжати аукціонами і завжди був готовий послужити порадою важливим дамам яким хотілося зробити вишукану покупку і в той же час вигідно вкласти гроші. Він був багатий і добродушний. Йому подобалось заступатися за мистецтво, і він не шкодував праці, щоб роздобути замовлення для художника-початківця, чиїм талантом захоплювався. Або ж запрошення в багатий будинок для молодого вілончеліста, який не мав іншого випадку виступити перед публікою. Він відрізнявся надто добрим смаком, щоб опуститись до обману. І якби не бував часом поблажливий до посередності, він і пальцем не поверхнув би, щоб допомогти людині безталанній. Власні його музичні вечори проходили у вузькому обраному колі та доставляли справжню насолоду. Дружини в нього не було. «Я людина світська», – казав він. «І втішаю себе надією без забобонів». Але я навряд чи змій би одружитися з іновіркою. Можна, звичайно, з'явитися в оперу у смокінгу і нічого страшного. Але мені це просто на думку не спаде. У такому разі чому вам не одружитися з Єврейкою? Сам я цієї розмови не чув. Але мені переказала та сама розбита зухвала особа, яка приступила з нею до Фредді. «Ах, моя Люба, наші жінки такі плідні!» Мені нестерпна сама думка про те, що я можу наповнити світ крихіткою Ісааком, крихіткою Яковом, крихіткою Ревекою, крихіткою Лією і крихіткою Рахілю. Однак свого часу він мав гучні, любовні пригоди. І він усе ще жив в ореолі колишніх романтичних подвігів. У молодості характер у нього був закоханий. Я знав літніх дам, які казали мені – що він був неперевершений, і, піддавшись спогадом, розповідали, як та чи інша жінка зовсім втрачала через нього голову. І, як не дивно, не знаходили для неї слів осуду в своєму серці. Настільки велика була влада його краси. Найгучнішою любовною історією Ферді був зв'язок із герцогинею Герефордською, чарівною, люб'язною та безшкатливою красунею кінця вікторіанської доби. Їхній роман тривав 20 років. Безперечно, за цей час у Ферді траплялися і інші захоплення. Але стосунки з зерцогиною залишались непорушними та загальновизнаними. А коли вони нарешті розлучилися, він зумів перетворити коханку, що старіє, на вірного друга, що свідчить про його незрівняний такт. Нещодавно пригадую я бачив цю пару на ланчі. Вона була високою старою і з великою постаттю і шаром фарби на зношеному обличчі. Справа була в Карлтоні, і Фредді, який запросив мене та герцогиню, спізнився на кілька хвилин. Він запропонував нам коктейль, але вона відмовилась, пояснивши, що нам його вже подали. «То я й дивлюсь, у вас очі блищають ще яскравіше, ніж звичайно», – зауважив він. Стара зів'яла жінка зашарилась від задоволення. Молодість моя минула. Я вступив у середній вік і почав замислюватись про те, що скоро доведеться називати себе людиною похилого віку. Я писав романи і п'єси, подорожував, набирався досвіду, закохувався. Але так само зустрічав Ферді на світських раутах. Вибухнула і довго не закінчувалась війна. Мільйони людей загинули, змінився образ світу. Ферді не шанував війни. Щоб боротися, він був надто старим. Німецьке його прізвище дратувало слух, але він виявив обережність і обезпечив себе від принижень. Старі друзі були йому вірні, і він обрав сповнену гідності і не надто сувору усамітненість. Але ось настав мир, і Ферді мужньо намагався не падати духом в умовах, що змінились. У суспільстві все змішалось. Вечори проходили бурхливо, але Ферді пристосувався до нового життя. Він так само розповідав смішні єврейські анекдоти, так само чарівно грав вальси Штрауса, так само ходив аукціонами і давав поради новим багатіям, що слід купити. Я переїхав за кордон, але щоразу буваючи в Лондоні. Зустрічався з Ферді. Правда, тепер у ньому з'явилося щось моторошне. Час не залишав на ньому слідів. За все своє життя він не прохворів і дня. І так само елегантно одягався. Він виявляв до всього інтерес, зберіг жвавий розум. І його запрошували на обіди не з поваги до минулого, а тому, що він був корисним гостем. І він так само влаштовував чарівні, Міні-концерти у своєму будинку на Керзон-стріт. На одному із таких вечорів я зробив відкриття, яке пробудило в пам'яті все тут розказане. Ми вечеряли в одному з будинку на Хілл-стріт. Був великий прийом. І коли жінки піднялися нагору, ми з Ферді опинилися поряд. Він сказав, що в п'ятницю ввечері у нього буде грати Ілія Макарт. І він був би радий мене побачити». «Як шкода», – сказав я, – «але я маю бути у блендів». «Яких блендів?» «Сусицьких у маєтку Тільбі». «О, не думав, що ви їх знаєте». Він дивно подивився на мене і засміявся. Я не зрозумів, що його так розвеселило і додав. «О, ми старі знайомі. Вони мають чудовий будинок, дуже гостиний». «Адольф мені доводиться племінником». Сер Адольфус? Так, я не буду приховувати, наречений він був Адольфом. Усі, кого я знаю, звуть Йофреді. Так і гадаю, його дружина мірям відгукується тільки на м'я Мюріель. А як він може бути вашим племінником? Таким, що моя сестра Ханна Ребенстайн вийшла заміж за Альфонса Блейкгеля, який під кінець життя став сером Альфредом Блендом. Першим баронетом. І їхній єдиний син Адольф у той час став Адольфусом Блендом, другим баронетом. Отже, мати Фредді Бленда, Леді Бленд, яка мешкає на Портленд Плейт, ваша сестра? Моя сестра Ханна, найстарша в сім'ї. Їй 80 років, але вона здоров'я і фізично, і розумово. І взагалі чудова жінка. Жодного разу її не бачив. Думаю, ваші друзі-бленди про це подбали. Адже ж вона так і не позбулася свого німецького акценту. А ви бачите з ними? Ми не зустрічалися уже 20 років. Адже ж я весь цей час із себе єврей, а вони такі щирі англійці. Він усміхнувся. Ніколи не міг запам'ятати, що вони тепер Фредді та Мюрель. Завжди називав їх Адольфом і Міріам. У саму невідповідну хвилину. До того ж, їм не вподоби мої байки, тож краще було не зустрічатись. А коли почалася війна і я не змінив прізвища, це виявилось для них уже надто. А міняти його було уже, на жаль, пізно. Я не міг привчити своїх друзів не думати про себе, як про Ферді Ребенстайна. І мене це цілком влаштовувало. У мене не було сміливого бажання називатися Смітом, Брауном чи Робінсоном, хоча він говорив жартівливо, в його голосі чути було втім, невпевнений. надто хитрим було відчуття, ледве трендливе глузування, і мені здалося, як невиразно здавалося і раніше, що в глибині його непроникної душі живе це нічне презирство до підкорених ним чужинців. «Ви ніколи не бачили його хлопчиків?» – поцікавився я. «Ні». «Ви, звичайно, знаєте, що старшого звуть Джордж. По-моєму, він не такий розумний, як молодший Гаррі, але дуже привабливий. Думаю, він би вам сподобався». «А де він зараз?» Його щойно відрахували з Оксфорда, мабуть, удома. А Гаррі ще в Ітоні». «А чому б вам не привезти Джорджа, «До мене на ланч». «Я запропоную йому. Думаю, він із задоволенням прийде». До мене доходили чутки, що він, так би мовити, важка дитина. «Ну, не знаю, не сказав би. Він не захотів до армії, як мріяли старшим». Вони марили гвардією, а він натомість вступив до Оксфорда. Але байдикував, промотав купу грошей. «Але це все речі». А чому його відрахували? Не знаю, та нічого особливого. Цієї хвилини наш господар підвівся, і ми рушили нагору. Прощаючись, Фердій нагадав, щоб я не забув про його племінника. Зателефонуйте, сказав він, і приходьте в середу або в п'ятницю. Другого дня я вирушив до Тільбі. Це був палац у елізаветському стилі, оточений великим парканом Дотинялися руді олені. З палацових вікон відкривався широкий вид до горбистого простору. Здавалося, вся земля, скільки вистачало очей, належить блендам. Орендарі вважали сера Адольфа зразковим господарем. Бо ніде мені не траплялося бачити такого порядку на фермах. Комори і корівники блищали і скельце. Свинарники були просто диво. Шинки ніби зійшли із старовинних англійських акварелей. Мабуть, господарювати з таким розмахом коштувало шалених грошей, але, на щастя, вони в нього були. За парком, могутніми старими деревами і полем для гольфу в дев'ять лунок, доглядали як сад, а плодові сади, що розкинулись навколо, були гордістю округи. Велична будівля – із островерхим дахом і двостулковими вікнами була відреставрована найзнаменитішим англійським архітектором. І любовно зі знанням справи обставлена Леді Бленд у чудово подібному стилі. «У нас тут дуже просто», – казала вона. «Найпростіший англійський сільський будинок». Їдальню прикрашали старовинні англійські картини зі сценами полювання. А Чепендейловські стільці – Коштували цілий стан. У вітальні висіли портрети пензля відомих художників. Будинок був дуже гарний, і гостювати тут було насолодою. Але, як би не засмучувалась Меріел Бленд, дізналася вона про це. Дому дивним чином бракувало саме того, чого вона найбільше домагалась. Тут і на мить не виникало відчуття, що це істинно англійська оселя. Весь час відчувалося, що кожна дрібничка – ретельно підібрана і ідеально вписується в ціле. У їдальні не вистачало сумних академічних портретів. У вітальні – численних і зворушливо-недоречних акварелів якоїсь двоюрідної бабусі. Не видно було також неминучого потворного вікторіанського дивана, який стояв би тут із давніх давен. І тому він не міг бути викинутий. Нікому б, на думку, це не спало». Бракувало стільців із в'язаними серветками, над якими за часів першої всесвітньої виставки старано працювала незаміжня дочка тодішнього власника. Тут панувала краса, але душі не було. І все ж, як тут було затишно, і як добре тут приймали гостей, і як дбайливо ставились до них бленди. Мабуть, вони і справді любили людей. Вони були великодушні та сердечні. Найбільше їм подобалось збирати у себе мешканців графства. І хоча маєток належав їм років якихось 20, не більше. Вони надійно утвердились у серцях сусідів. І якби не розкіш і не передові способи господарювання, можна було би подумати, що їхні предки володіли маєтком протягом століть. Фредді закінчив Ітон та Оксфорд. Тепер йому було років 50. Приємний, вишуканий і, гадаю, надзвичайно розумний, він тримався трохи сковано. Він був чудово елегантний, але якось не англійський, сивий сивою борідкою клином, прекрасними темними очима і орлиним носом, гарного чоловічого зросту він більше нагадував важливого іноземного дипломата ніж єврея, особистість вольова. Успіхи його лежали у сфері фінансів та політики. Частинні ж полювання він, незважаючи на всі свої старання, ніколи не блищав. Хоча він багато років виїжджав із гончаками, наїзником був нікчемним. І, мабуть, відчув полегшення, облишивши врешті-решт це заняття. У нього були чудові мисливські виїзди, і тоді він лаштовував чудові прийоми. Але сам стріляв погано. І, незважаючи на власне поле в парку, трохи досягнув у гольфі, і так і не ставши пристрасним любителем. Однак він дуже добре знав, як високо цінується все це в Англії, і тому гірко журився через свої спортивні невдачі. Але нічого, Джордж покликаний спокутувати його розчарування. У гольфі Джордж не знав собі рівних. І хоча не надто шанував теніс, гравцем був вищим за середнього. Бленди дали йому рушницю, як тільки він достатньо підріс, щоб утримати її в руках. І з нього вийшов чудовий стрілець. На поні його посадили у дворічному віці. І спостерігаючи за тим, як він сідає в сідло, Фредді розумів, що в ту мить, коли собака робить стійку, хлопчик відчуває захват, а не противне почуття. Джордж був такий високий, статний, гарний, блакитноокий, з такими чудовими світло-каштановими кучерями, просто досконалий зразок молодого англійця. І як і належить такому, відрізнявся підкупним щиросердям. Ніс у нього був прямий, щоправда, трохи товстий. Губи теж надто пухкі і чуттєві. Але рівні зуби блищали білизною, а гладка шкіра нагадувала відтінок слонової кістки. Він був світлом батьківських очей. Свого молодшого сина Фредді любив значно менше. Гаррі кремезний і широкоплечий – був сильний, як для свого віку, але чорні очі, що світилися розумом, жорстке темне волосся і довгий ніс, видавали його походження. Фредді поводився з ним суворо, часто нетерпляче, а Джорджу все